Годину, півтори, чую «Фоєр! Фоєр!» Загрожують підпалити. Хата, стодола, все спалахне вмить. Тупіт, кроки, тиша. Обережно підняв дошку. Нікого. Засвідка. Але і залишатися більше не маю права. Можуть повернутися, підпалити хату – Добратись би до лісу, попередити грозу, грушу, польських товаришів. І знову дозволю собі невеликий відступ. На одній зустрічі із молоддю, розповідаючи про розвідгрупу «Голос», я одержав записку такого змісту. «Чому ви не допомогли Ольді в рублю?» «Як би ви поводились тепер в аналогічній ситуації?» Важкі, нестерпно важкі питання. Той, хто задавав їх, певно і не гадав, як боляче вони відгукнуться у мені. Проте добре розумів нетерпіння запитуючого, бо живе в нас і вічно житиме святий закон побратимства «Сам погибай, а товариша виручай». А коли не можна? Коли не маєш на це права? І здається мені, мій незнайомий друже, що уява твоя про роботу розвідника досить таки поверхова? Мовляв, все просто смокінги, фраки, білотніжні маніжки, прийоми. Полковники, які за коктейлем чи картами видають надсекретні таємниці. Явки у розкішних котеджах. Генерали, наче створені для того, щоб їх викрадати разом з портфелями, де зберігаються таємні плани самого фюрера. Розкішні жінки, шалене погоня, перестрілки. Я знаю, інколи і таке можна побачити на пригодницькому екрані, прочитати у деяких шпигунських книжках. Тільки у житті все буває складніше і трагічніше. Доля розвідника. Уявіть собі, чекіста, мені недавно розповіли цю історію, якому вдалося три роки прослужити у військах СС. Сотні разів дивився він у вічі смерті і загинув, Напередодні перемоги не від ворожої, а партизанської кулі підвів мундир. Життя розвідника. А коли ти мати, твій син, комсомолець-підпільник, знаєш, що ти на службі у самого шефа Гестапа, секретаркою перекладачем, і у погляді сина ти постійно читаєш презирство і огиду на твоїх очах. Його пораненого у двобої із гестапівцями допитують, мордують. Ти не маєш права видавати себе жодним жестом, жодним поглядом ні перед ворогом, ні перед ним. І твій син, твоя кровинка, твоя гордість йде на смерть, так і не дізнавшись, що кожен твій крок і цей останній на лезі ножа наближає перемогу. Що тобою, вірною донькою партії, майором Комітету державної безпеки, героєм Радянського Союзу, пишатиметься вітчизна. І єдине гірке щастя випадає вам, бути похованими поруч, навіть в один день, у визволеному відгітлерівці в місті. Я бачив цю могилу на старому ризькому цвинтарі. Писав слова, викарбувані на білому мармурі. Герої Радянського Союзу, майор державної безпеки Лідія Калнінь і червоноармієць підпільник Янош Калнінь. 12 травня 1944 року. Доля розвідника. Буває тільки від одного твого слова – Залежить життя, і ти мовчиш, хоч знаєш наперед, що шматуватимуть твоє тіло, і буде камера смертника, і востаннє небо, зорі, зелена трава на тісному тюремному квадраті, і стіна викладена червоною цеглою, щоб не залишалось плям. І перед твоїми очима, поки не згасне у них сонце, Стоятиме майстерно виготовлена фахівцями із гестапо, фальшивка, адресована твоїм товаришам.